На галереї з'явився сам господар, князь і Єремія. Гості вітали його вигуками браво і дружними оплесками. Холодні олов'яні очі князі світилися, як холодна сталь. Він, мабуть, сам був задоволений своєю вигадкою. Зразу ж заговорили про полювання, яке палко любить кожен справжній поляк. «А полювання, пане Ксьон, вже відкладати не можна», – весело сказав Сангушко. «Он як сонце пече, коли б наш сніг не розстав». О, мій сніг не розтане, самовдоволено відповів господар, закручуючи вуса. Так швидше ми розстанемо, ствердив кисіль, який не зносив спеки. Правда, Соню? Правда, відповіла вона, спалахнувши. Загальним голосом ухвалено було негайно рушати на полювання. І тому гості розійшлися по своїх кімнатах, щоб переодягнутися до виїзду. Служники й конюхи тим часом чистили й сідлали коней. Дарі виводили і навчали собачій слухняності і всій псовій мудрості своїх вихованців – хортів, ведмежатників, вовкодавів та інших спеціалістів собачої справи. Одного хльоскали гарапником, другого скубли за вухо, на третього надівали почесний очейник. Гавкіт, іскавчання собак, іржання коней, завивання ріжків – це була така мелодія, від якої захоплено тремтіло серце кожного справжнього пана. Нарешті панство урочисто вийшло на замкове подвір'я. Всі були вишукано одягнені, скрізь срібло і золото. У князя Єремії висів через плече величезний турячий ріг у золотій оправі, а гарний ріжок біля корсажа княгині Гризельди мінився діамантами. Такі ж діаманти мінилися і на її чудовій мисливській шапочці з пером. Високий гайдук не відходив від княгині, тримаючи над нею широченну парасольку з найтоншої золотавої соломки і захищаючи від сонця гарненьке личко своєї пані. Разом з княгиною вийшла й Соня Кисіль. Вона була надзвичайно збуджена і щаслива, як дитина. Та й усі були надзвичайно збуджені. Лише могила стояв осторонь задуманий. Тільки часом він переводив свій тужливий погляд на Соню, і очі його наче теплішали. Соня нагадувала йому далеке, Неповоротне щастя. Дамон підвели осідлених коней. Княгиня Гризельда поплескала своєю маленькою ручкою лебедину шию білого, як сніг, і мирного, як вівця Аргамака. Той відповів їй іржанням. Старий сангушко з спритністю юнака підбіг до княгині, дзентнювши острогами, вигнувся і простяг уперед праву руку до гори долоною. Княгиня стала маленькою ніжкою на цю широку долоню, і пташкою спурхнула в сідло, тримаючись рукою за гриву коня. До Соні, тягнучи подагрічні ноги, але бадьорячись, фертом підійшов старий четвертінський, хотів дзенькнути острогами та не міг і, насилу зігнувши свої старі ноги, став на одне коліно і так само простяг праву руку долонею догори. Мам гонор чарівна панно, прошамкав він. Панна спалахнула, як мак, та все ж поставила ніжку на широку долоню старого і спритно скочила в сідло. «Падам до ніг!» – пробелькотав старий зальотник і цілую серед ніжки чарівної панни. І він театрально поцілував свою долоню, але з землі вже не міг підвестися, і його поспішили підвести гайдуки. «Що за ніжки?» – шамкав він, звертаючись до соні і вклоняючись їй. «Вони обидві навряд чи закрили б мої губи». Незабаром усі були на конях. Князь Єремія засурмив свій торячий ріг, і вибране товариство рушило із замка в супроводі сотень псарів та собак. За замковими будівлями, на повороті до сули перед очима мисливців знову розіслалася снігова рівнина засулля з укритими інеєм деревами. Навіть собаки несамовито загавкали, побачивши перед собою незвичайне явище. Але ніхто, мабуть, не звернув уваги на інше явище, хоч, може, менш незвичайне, зате грізне і страшне. Тільки молоденька Соня Кисіль помітила його, і дитяче пожвавлення вмить зникло з її гарненького личка. Очі її, що хвилину тому світилися щастям, широко розкрилися від жаху, і губи затримтіли. Прямо на південь, за далеким обрієм, на синіві чистого неба, десь далеко за Дніпром, колубочились димові хмари, і гнані південним вітерцем зловісно повзли на північ. Вона згадала розповідь своєї старої няні, яка лише вчора повернулася за Дніпра, що на правобережну Україну напали татари, палять і ріжуть все, що потрапить їм під руку, беруть сотнями полоняників, і бідні холопи, кинувши свої хати і майно, юрбами тікають, шукаючи порятунку на цьому боці Дніпра. Під копитами коней уже репіла біла сіль, замість снігу, вершники вже розсипались по всій рівнині,